Tomot tanulásra fogják! Tomot sok-sok pazar termen át a legszebbig bevezették, és ott leültették, amit vonakodva tett meg, lévén rangú idősebb urak körülötte. Megkérte hát őket, hogy szintén üljenek le, de azok csak megköszönték, fejet hajtva vagy mormogva, és állva maradtak. Tom egyre biztatta őket, de nagy bátyja, Hertford gróf a fülébe súgta. Kérlek, verd ki ezt a fejedből. Az illedelem nem engedi meg, hogy leüljenek a te jelenlétedben. Saint John Lordot jelentették. Miután tisztelgett Tom előtt, így szólt. A király parancsára jövök, méghozzá olyan ügyben, mely négy szem közti kihalagatást kíván. Leszkegyes fenséget Hertford gróf kivételével mindenkit elküldeni. Hertford észrevéve Tom tanács talanságát odasúgta, hogy csak incsen egyet, ne fárassza magát beszéddel, ha jónak látja. Mihelyt a szolgálattevő urak kivonultak, Szent John Lord megszólalt. Őfelsége azt parancsolja, hogy a hercegőfensége jól felfogott, nyomós, birodalmi érdekből tőletelhetően palástolja gyengélkedését, amíg el nem múlik, és egészségét vissza nem nyeri. Senkinek ne tagadja, hogy Anglia trónjának örököse. Sőt, hordozza méltón hercegi rangját, s fogadja el minden tiltakozás, szó vagy legyintés nélkül a hódolatot és tisztelgést, mely ősi szokás szerint megilleti. Az alacsony származásáról és nyomorúságáról folytatott beszédeket hagyja abba, mert ez csupán betegesen túlfeszített agyveleinek szüleménye. De igyekezzék buzgón emlékezetébe idézni a régi megszokott arcokat, s ha ez nem járna sikerrel, őrizze meg nyugalmát, s meglepődéssel vagy más módon el ne árulja feledékenységét. Továbbá, hogyha országos eseményeken bármi zavarná is, és nem tudná mit kell tennie vagy mondania, nyugtalanságát a bámészkodó kíváncsiak előtt el ne árulja, hanem kérjen tanácsot Herford gróftól vagy szerény személyemtől, akiket a király mindaddig közvetlen felséget szolgálatára rendelt, amíg mást meg nem bíznak-e tisztséggel. Ezt parancsolja a király ő felsége üdvözli fenségedet, és azt üzeni, kéri az Istent, hogy kegyelmességében mi gyógyítsa meg fenségedet, és tartsa meg mindenkor az ő szent oltalmában. Szent George Lord meghajolt és félreállott. Tom megadással válaszolta. A király mondta. A király parancsát pedig komolyan kell venni, és senki se forgassa, ki kedve szerint. A királynak engedelmesség jár. Lord Hertford így szólt. A felségének a könyvekre és más fejtörő dolgokra célzó tilalmával kapcsolatban ajánlatos volna, hogy fenséget kellemes szórakozással töltse idejét, különben a lakomára fáradtam megy majd, és ez árthat egészségének. Tom szeme csodálkozásra nyílt, de mindjárt el is pirult, mert észrevett, hogy Szent John Lord szomorúan tekint rá. A Lord így szólt. Emlékezeted még tévedezik? Lám, csodálkozást árultál el, de ez ne báncson, hisz nem tart örökké, hanem úgy múlik el, ahogy állapotod javul. Hertford gróf a város lakomáját említette. A királyő felsége két hónappal ennek előtte megígérte, hogy ezen te is megjelensz. Ugye már dereng? Fájdalommal vallom meg, hogy bizony elfelejtettem, mondta Tom bátortalanul, és ismét elpirult. Ebben a pillanatban Lady elizabeth és Lady Jane Grey-t jelentették. A két főúr jelentős pillantásokat váltott, Hertford fürgén az ajtó felé indult. Amikor a leánykák elsuhantak mellette, halkan odasúgta. Esetezem, Lédik, ne vegyétek észre szeszélyeit, és nem mutassatok meghökkenést, ha emlékezetek ki kihagy, mert látni is fájdalom, hogy akad fenn minden apróságon. Közben Saint John Lord tomfülébe súgta. Kérlekvenség, vésd jól emlékezetedbe ő felsége, óhaját. Emlékezzél, amire csak tudsz, azaz tégy úgy, mintha emlékeznél. Ne vétesd észre, hogy magatartásod nagyot változott, mert jól tudod, hogy a régi játszótársait szívük bezártak, és mennyire fájna ez nekik. Akarod-e, uram, hogy itt maradjak, és esetleg nagybátyád is? Tom egy intéssel, s valami suttogással beleegyezett, mert már nyiladozott a szeme, és egyszerű szívében elhatározta, hogy tőle telhetően engedelmeskedik a király parancsának. De a társadalás a fiatalok közt minden igyekezet ellenére is időnként kátyúba jutott. Bizony Tom nem egyszer közel volt már a kétségbeeséshez, s ahhoz, hogy nyíltan bevallja, képtelen teljesíteni roppant feladatát. De vagy Elizabeth hercegnő tapintata mentette meg, vagy az egyik vagy a másik örködő lord véletlenül közbevetett szava segített rajta. De egyszer csak a kis Lady Jane ezzel a kérdéssel ejtette zavarba. Tisztelektélem a már a királyné őfelségénél, uram! Tom tétován kényszeredetten bámult, s már-már vaktában mondott valamit, amikor szent John Lord közbeszólt, s a kényes helyzetekben jártas, és ilyesmire mindig kész udvari ember könnyed finomságával így válaszolt helyette. Ó, igen, kisasszony, és a királyné őfensége nagyon megvigasztalta a király állapota felől, nem de fenség. Tom valamit makogott egyetértő formán, de érezte, hogy veszedelmes talajra csúszott, egy kis idő múlva szóba került, hogy Tom egyelőre nem tanult többet, mire a két lédi felkiáltott. Ez kár, nagy kár, hisz remekül haladtál. De csak maradj türelmes, nem tart ez sokáig. Dúskálni fogsz műveltségbe, mint atyád, és nyelved oly sok nyelvnek lesz majd ura, mint atyádé, ugye, uram? Atyámé! Kiáltott fel Tom, mert figyelme kihagyott egy pillanatra. Ő bizony, még anyanyelvén is csak úgy beszél, hogy legfeljebb oljában a disznó érti meg. És egyáltalán, ami a műveltségét illeti, arról, Fölnézett és Szent Zsallort figyelmeztető tekintetével találkozott, Tomnak Torkának adta szó, aztán elpirulva, halkan, szomorúan folytatta. Jaj, betegségem ismét utolért, lelkem csapong, igazán nem akartam megsérteni a király ő felségét. Jól tudjuk, uram, mondta Elizabeth hercegnő, s öccse kezét tisztelettel, de becézőn két tenyerébe fogta. Cseppet se bánkodje miatt. Nem te, hanem a betegséged az oka. Igazán olyan jóságosan vigasztalsz, édes lédi, mondta Tom hálálkodva, és meg is köszönném neked szívem szerint, ha lenne hozzá bátorságom. Aztán pedig a kis szeleburdi Lady Jane-szegzett Tomnak egy könnyű görög mondatot. De Elizabeth hercegnő éles szeme az áldozat homlokának felhőtlen tisztaságából azonnal látta, hogy Jane lőtt a célon, Stom nevében, aki ezzel mit sem törődött, maga vágott vissza egy zengzetes görög mondattal, és utána rögtön másra is terelte a szót. Az idő, amilyen kellemesen, általában olyan simán is telt. Az ökkenők és zátonyok ritkultak. Tom egyre jobban érezte magát, mert látta, hogy mindenki szeretettel igyekszik rajta segíteni, és elnézik balfogásait. Így például, amikor kiderült, hogy a kicsi lédik is elkísérik este a lord Major lakomájára szíve nagyot ugrott örömében, mert érezte, hogy most már nem lesz társalanabban az idegen sokaságban. Pedig egy órával azelőtt még az a gondolat is elviselhetetlen rémületet okozott volna, hogy velük kell mennie. Tom védangyalainak a két lórnak már kevesebb örömet telte társalgásban, mint a többi résztvevőnek. Nagyon is olyan formán érezték magukat, mintha egy nagy hajót kormányoznának holmi veszedelmes szorosban. Állandóan résen álltak, s tapasztalták, hogy tisztségük nem gyermekjáték. Következésképpen, amikor a lédik látogatása vége felé járt, és Gilford Dudley Lordot jelentették, nem csak azt érezték, hogy feladatuk már eddig is éppen elég keserves volt, hanem azt is, hogy a hajó visszafelé kormányzására, és gyötrelmes utazásuk megismétlésére már nem futja erejükből. Így hát tiszteleteljesen azt tanácsolták Tomnak, hogy mentse ki magát, amit ő nagyboldogan meg is tett, noha Lady Jane arcára a csalódás futóárnyéka rebbent annak hallatára, hogy a kis gavallér nem kapott bebocsátást. Most szünet következett, a várakozás teljes csendje, melyet Tom nem értett. Hertford grófra és ez valami jelt adott neki, de hát azt sem értette meg. Szokásos könnyed bájával a talpra esett Lady Elizabeth sietett segítségére, meghajolt előtte, és így szólt. Fenséges fivérem, lesz szíves engedelmet adni, hogy távozhassunk. Tom így felelt. Lédiségtek mindent megkapnak tőlem, amit csak kívánnak, megbizony. De megvalom szívesebben adnék bármit, ami csak szerény hatalmantól telik, mintsem engedelmet arra, hogy jelenlétük ragyogását és áldásait innen elvigyék. De hát menjenek csak békességgel, és az Isten vezérelje lépteiket. És közben magában mosolyogva ez gondolta. Lám, lám, nem feleslegesen sürögtem forogtam hercegek közt a könyveimben, s tanult meg a nyelvem egy-két apró fordulatot hímes és csiszolt beszédükből. Mihályt a lédik elmentek, Tom megtörtén fordult őrzőihez, és azt kérdezte. Nem kegyeskednének megengedni még, hogy valami zugban megbújjak, s kipihenjem magam? Hertford így szólt. Ahogy fenségednek tetszik. fenséget parancsol, mi engedelmeskedünk. A pihenés pedig nagyon is ráfér, mert hamarosan indulnunk kell a városba. Megrázta a csengőt, mire bejött egy apród, utasítást adott, hogy óhajtja ször William Herbert jelenlétét. Ez az úr rögtön ott is termett, s Tomot egy belsőbb terembe vezette. Tomnak első dolga volt, hogy egy pohár víz után nyúlt, de egy sejembe bársonyba bújtatott szolga felragadta előtte, féltérdre ereszkedett és aranytálcán nyújtotta oda neki. Aztán a fáradt fogoly leült, és már azon volt, hogy lehúzza csizmáját, félénken kérve hozzá engedelmet a szemével, mikor egy másik sejmes bársonyos, alkalmatlankodó térdepelt eléje, és elvégezte helyette a műveletet. Még tett két-három kísérletet a maga erejéből, de miután mindig elébe vágtak, végül a belenyugvás sóhajával abba hagyta az erőlködést. Becsületemre tiszta csuda, hogy nem akarnak lélegezni is helyettem. Papucsban, pompás hálóköntösbe burkolva, végtére mégis lehajthatta fejét, de jaj, nem álomra, mert fejében csak úgy nyüzsögtek a gondolatok, akár csak a sok ember abban a szobában. Gondolatait sehúgy sem volt képes elhessegetni, a szolgálattevőket pedig nem tudta elküldeni, mert mit mondjon nekik, tehát ezek is, azok is ott maradtak, minnyájuk bosszúságára. Tom távozása után két nemes őrzője magára maradt. Sok felcsóválás, és a terem méregetése közben egy darabig morfondíroztak magukban, aztán Szent John Lord így szólt. Mi a véleményed őszintén? Őszintén a következő. A király a végét járja. Unak, őcsén pedig bolond. Mint bolond lép a toróra, s az is marad. Angriaus pedig Isten legyen irgalmas, mert erre az irgalomra nagy szüksége lesz. Valóban így van. De. nem gyanakszol, hogy. Mintha. a beszélő habozott, aztán megbicsaklott. Nyilván érezte, hogy kényes az ügy. De Hertford megállt előtte, és nyílt, tiszta tekintettel nézett vele szembe. Csak mond, rajtam kívül senki se hallja, mire gyanakodnék? Szörnyű nehezemre esik kimondani aggodalmamat, hisz te olyan közeli rokona vagy, Milord, de engedelmeddel szólva, nem furcsálható-e, hogy a bolondság őfensége szokását és modorát is annyira megváltoztatja? Nem mintha a beszédes magatartása most nem volna fejedelmi, mégis bizonyos jelentéktelen apróságokban a régitől elütőnek mutatkozik. Nem furcsa hogy a bolondság ki tudta törölni emlékezetéből arcónásait. a szokásokat és illedelmet, melyek kiárnak személyek körül? S hogy meghagyva a latint, lefosztál róla a görög s a francia tudást? Sértődés ne essék, Milord, sőt, válts meg nehéz kétségeintől, és fogad érte hálás köszönetemet. Még mindig fülemben Csengnek szavai, hogy ő nem királyfi, és ilyen forma Szót se többet, Milord, amit mondasz, sértés. Megfeledkeztél volna a király parancsáról? Vigyázz! Bűntársad lennék, ha tovább is hallgatnálak. Saint John elsápadt és sürgősen megtoldotta. Tévedésbe estem, belátom, de ne árulj el! Nézd el nekem, kegyes nagy lelkűségeddel, és én soha, soha többé nem gondolkozom, és nem beszélek erről a dologról. Ne bány velem szívtelenül, Milord, mert a fejem bekerül! Így már rendben van, Milord. Ha a sértő szavakat sem előttem, sem mások előtt, meg nem ismételett többet, úgy veszem, mintha nem is hallottam volna. Vert ki a fejedből ezt a balhiedelmet. Ő a Hugon fia. Vagy te nem ismerem már korától a hangját, arcát, testalkatát? A rajta észlelt meghökkentő tünetet igenis okozhatja az őrület. Nem emlékszel az öreg Morli Báróra, ki is megbolondulván elfelejtette saját Isten adta ábrázatát, hiába viselte hatvan esztendeig, és azt hitte más valakié. Mi több? Azt bégatta, hogy ő Mária Magdolna fia, s a feje spanyol üvegből való. Nem is engedte, hogy hozzányújjanak, nehogy vigyázatlanul összetörje valaki. Oszlasd el kétségeidet, jó milordom! Ő az igazi királyfi. Tökéletesen ismerem. Meglásd, hamarosan ő lesz a király. Tehát saját érdekedben ezt vésd inkább eszedbe, s ezer rágódj, ne a másikon! A beszélgetés hátralévő részében Szent John Lord köszörülgette a csorbát, és addig bizonygatta, hogy hitében már sziklaszilárd, és kétségek többé nem törhetnek rá, míg Lord Hertford őrzőtársát el nem bocsátotta, s lenemült magában őrködni. De hamarosan súlyos töprengésbe merült, és szemmel láthatóan minél tovább töprengett, annál nagyobb lett a nyugtalansága. Aztán fels alá a szobát, és így mormogott magában. Badalság, Ő a királyfi, és nincs tovább. Állíthatja valaki is széles ez országban, hogy két, nem egy apától és nem egy anyától voló gyermek lehet így csodálatos iker. De még ha ez is a helyzet, csak annál nagyobb volna a csoda, mely egyiket a másik helyére varázsolta. – ne, ez őrület! Ez őrület! Aztán így tépelődött tovább. Ha csak ugyan szélhámos, akkor királyfinak mondaná magát, és az volna a természetes, az észszerű. De élte valaha is olyan szélhámos, akit a király, az udvars, mindenki hercegnek szólít, ám ő maga tiltakozik-e rangs mindenféle gondoskodásunk ellen? Nem. Szent Svidin lelkére nem. Ez az igazi királyfi. Csak hát megbalondult.